гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав все, що мав, бо сини жінкою наважилися до Канади, а старий мусів у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і видко каменів, бо слова не негоден був заговорити. Дякую вам, файно! Газди і газдині!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 «Дай вам, Боже, здоров'я, діду Михайле!» Подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. «О, Іване, дай вам, Боже, прожити ще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, а й допоможе ласкою своєю наново газдо встати, аби Бог позволив. Газди, а, проши, а... Доцігніть же. Гадав сми, що вас за стів пообсаджу, як прийдете на весілля, синове, але інакше зробилося. То вже таке настало, що за що наші діти та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господня воля. А законтентуйте же си газди, та й відбачайте за решту.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 тось ми за вами не одну нічку збавив, то сте в данці ходили, як сновавка, так рівно. Ба, де кумо, то ті роки наші? ану ко пережийте та вибачайте, щоб на старість зданець нагадав. А проше!